під деревом зеленим або мелстокський хор Томас Гарді Частина перша – зима Розділ п'ятий – слухачі Коли хористи вже майже полишили останню надію, в одному з вікон на верхньому поверсі спалахнуло світло. Воно впритул наблизилося до штори, так що з надвору можна було побачити чіткі обриси полум'я свічки. Якусь мить воно стояло нерухомо. А потім штори піднялися, і перед п'ятнадцятьма парами зосереджених очей з'явилася постать молодої дівчини. У віконній рамі вона нагадувала портрет на стіні. У лівій руці, дуже близько до обличчя, дівчина тримала свічку, яка яскраво освітлювала його, а правою спиралася на стулки вікна. На ній була якась біла накидка, а на плечі спадав вигадливий водоспад пишних кучерів які перебували у жахливому безладі. У такому стані, вочевидь, їх можна було застати лише посеред ночі. Ясні очі дивилися на сірий світ унизу з непевністю, яка межувала із сміливістю та сором'язливістю. Однак, коли вони розгляділи зібрані півколом темні фігури, у них спалахнув радісний блиск. Відчинивши вікно, дівчина весело і привідно гукнула. «Дякую вам, півчі! Дуже дякую!» Вікно швидко і беззвучно зачинилося, а штори почали опускатися, поглинувши її ясне чоло та світлі очі. Маленький рот, шию, плечі, а потім і решту фігури. Світлові свічки, знову тьмяне і нечітке, почали віддалятися, аж поки зовсім не зникло. «Яка гарна!» – вигукнув Дік Деві. «Навіть найрідкісніші воскові фігурки з нею не зрівняються», – підтвердив Майкл Мейл. Наче якесь марево, погодився візник. У житті такої не бачив, палко вигукнув Лів. І решта, відкашлявшись та поправивши свої капелюхи, також погодилися, що заради такого варто було і поспівати. Ну, тепер до фермера шайнера, а потім трохи підкріпитися, так, тату? спитав візник. Так і зробимо. – погодився старий Вільям, закинувши на плече свою віолончель. Будинок фермера Шайнера стояв на перетині невеличкої стежки з головною вулицею і нагадував химерну скелю. Верхні вікна більше витягнуті у ширину, аніж у довжину, і широкий еркер, де зазвичай розташовувалися двері, при денному світлі надавали будинку вигляду перекошеного людського обличчя, яке, здавалося, зі злістю дивиться з підлога. У ночі нічого цього не було видно. Лише обриси даху вирізнялися на тлі неба. Підійшовши до дверей будинку, хор виконав звичайні приготування. «Чотири вдихи і номер 32 – вранішня зоря зійшла», – скомандував старий Вільям. Вони вже закінчили другий куплет і скрипалі занесли смички, готуючись приступити до третього, коли, без жодного попередження, пролунав оглушливий рев. «А ну замовкніть!» «Скільки можна горлати під вікнами? У мене й так голова розколюється. Я маю право спокійно поспати, чи ні?» І вікно з гуркутом зачинилося. «Ні, ну ви це бачили?» – обурено вигукнув візник, звертаючись до своїх товаришів. «Закінчуйте псалом всі, кому дорога честь музики!» – скомандував старий Вільям, і вони доспівали до кінця. «Чотири вдихи і номер дев'ятнадцять!» – твердо мовив Вільям. Покажіть йому, чого ви варті. Ніхто не має права отак ображати наш хор. Цього разу в будинку спалахнуло світло, відчинилося вікно і з'явився фермер, який вже не тягав себе від гніву. – Голосніше, голосніше! – кричав візник, несамовито виграючи на скрипці. – Давай, фортисимо, щоб він сам себе не чув! – Фортиссимо! – підхопив Майкл Мейл. І музика та спів залунали з такою силою, що слова містера Шайнера просто потонули в тому оглушливому реві. Однак, судячи з того, як несамовито він розмахував руками, показуючи щось схоже на великі літери X та у, його прокльонів, мабуть, злишком вистачило б на цілу парафію, а не те, що на їхній хор. «І як не соромно!» – дорікнув старий Вір'ям, коли вони вже йшли геть. «Скільки граю в хорі, а також ще не бачив!» «А ще ж церковний староста!» «Вино в голову вдарило», – відказав візник. «Коли він виконує свої церковні обов'язки, то цілком нормальний чоловік, а зараз ми його побачили у світській іпостасі. Мабуть, треба його запросити на святкування завтра ввечері, щоб не сердився. Ми ні на кого не тримаємо зла». Вони перейшли Мелстокський міст і попрямували затіненою дорогою до церкви і будинку священника. Зустрівши на підході до церковного подвір'я Воса, який якраз зніс гарячий мед та інші наїдки, Хористи вирішили підкріпитися, перш ніж рушати далі. Вони увійшли до церкви і піднялися на галерею. Відкрили ліхтарі, і все товариство розсілося на лавах по під стінами, або декому прийшлося. І від душі повечеряло. Коли розмови стихали, можна було почути, як на поверсі вище репить і в стукотить зламаний годинник. Ці звуки ніколи не покидали вежі, в якій народжувалися, і вселяли в людей, наділених багатою уявою, Ілюзію, ніби саме тут іде відлік часу. Досхочу, наївшись і напившись, музиканти знову налаштували інструменти і висипали на нічне подвір'я. «А де дік?» – спитав старий Деві. Всі озирнулися довкола і оглянули сусідів, наче дік міг перетворитися на когось із них. І лише знизали плечима. «Отже, паскудний хлопчисько, де його чорти носять?» – сказав Майкл Мейл. «Може, він чкурнув додому?» Розмірковував хтось, сам не дуже вірячи власним словам. «Діку!» – гукнув візник, і його голос луною прокотився над деревами. Він весь напружився, немов натягнута струна, поки чекав на відповідь. А зрозумівши, що чекати марно, повернувся до гурту. «І треба ж, щоб він був третьою скрипкою! Якби ще тенор чи хтось із хлопчаків, ми б могли спокійнісінько продовжувати і без нього. Але хор без третьої скрипки...» Це те саме, що людина без... Тут візник запнувся, не в змозі придумати достатньо вагомої втрати. Без голови, запропонував містер Пенні. Візник почав ходити туди-сюди, всім своїм виглядом демонструючи, що у них зараз є важливіші справи, ніж незакінчене речення. Чи ж таке видано, щоб юнак кинув роботу на півдорозі і накивав п'ятами? Ніколи, відповів Боумантоном, який не залишав сумнівів. Він остання людина на землі, яка б опустилася до такого Хоч би з ним не сталося якої оказії, забідкався дідусь Це навряд, спокійно відповів візник Знати б хоч куди він подів свою скрипку Вона коштувала не багато, не мало, а цілих тридцять шилінгів. Хоч би не десь у вогкому, а то вона хвилин за десять вже геть чисто розклеїться і зіпсується Та що там десять, і двох вистачить «Але що на Бога могло статися?» – Зняквіло спитав старий Вільям. «Габи часом не втопився?» Залишивши ліхтарі і інструменти біля дзвіниці, вони повернулися по своїх слідах до того місця, де дорога проходила біля річки. «Такий дуже юнак, як дік, дав би собі раду», – зауважив Ройбен. «Щось мені підказує, що причина його зникнення геніально проста і лежить у нас просто перед носом, а ми її не помічаємо». Він стишив голос до таємничого шепоту. «Сусіди, а ви часом не помічали, щоб його думками останнім часом заволоділа якась красуня?» «Ані натяку! Його розум поки нічим таким не затуманений!» «До того ж дік казав, що ніколи не одружиться!» – вигукнув Джеймі. «І завжди житиме вдома, з мамою і з нами!» «Турниці! Кожен парубок хоч раз так і каже!» Вони дійшли аж до ферми містера Шайнера – але нікого там не застали Тоді кілька чоловіків пішли до школи У спальні досі горіло світло І, хоч штори були опущені, вікно було злегка прочинене Наче мешканка тієї кімнати хотіла, щоб до неї долинули віддалені звуки псалмів Навпроти вікна, спершись на букове дерево, нерухомо стояла їхня пропажа Схрестивши руки на грудях і закинувши голову назад, хлопець не зводив очей з освітленого вікна «Діку!» «Ти що тут забув?» Дік стрепенувся і в темряві замотав головою в різні боки, гарячково намагаючись знайти підхожу відповідь на запитання. І нарешті кволо пробурмотів. «Нічого, тату, довгенько ж нам довелося тебе попошукати», сказав візник, коли весь гурт рушив назад до будинку священника. «Я думав, ви ще в галереї», сказав дік. Та не зовсім, ми тут просто тиняємося по окрузі, шукаючи тебе скрізь, і місця собі не знаходимо. Чого ми вже тільки не передумали? А ти тут собі стоїш, наче нічого не сталося. І чого йому заманулося тут стерчати? Безглуздя якесь, пробурмотів містер Спінкс. Наступну зупинку хор зробив перед будинком священника, щоб подарувати містеру Мейблду, нещодавно призначеному священником у їхню парафію, його порцію різдвяних псалмів. Музиканти сподівалися, що вже хто-хто, а священник обов'язково відчинить вікно Тому додали для нього ще один псалом, так би мовити, для заохочення Однак містер Мейблд не з'являвся «Поганий знак», – сказав старий Вільям, похитавши головою Однак у ту ж мить з глибин будинку, мабуть, із ліжка, почувся мелодійний голос «Дякую вам, селяни!» «Що він сказав?» – спитав Боуман, який трохи не дочував Однак саме з цієї причини говорив він голосно, так, що аж священник почув «Я кажу, дякую, селяни!» – повторив священник «Он воно щу, а то першого разу мене розчули!» – крикнув Боуман «Заради Бога, думай, що говориш, а то ще розсердиш його!» – застаріг візник «Не бійтеся, не розсердите!» – крикнув священник «Нічого собі слух!» – пошипки зауважив містер Пенні та в жодного коня чи собаки в парафії такого нема. Вірна ознака гострого розуму. «Побачимо», – сказав візник. Старий Вір'ям, переповнившись глибокою вдячністю за таку похвалу від відносно нової людини в парафії, так розхвилювався, що хотів виконати всі гімни заново. Однак відмовився від такої задумки після застережень Ройбена, що краще не випробовувати доброту священника. «Щось мені підказує». Сказав візник, коли вони піднімалися до схилу, прямуючи до наступних будинків: Що ти бо в образі молодої дівчини, обкрутить молодого священника. Той навіть оком змигнути не встигне. От побачите, друзі!